Джордж Мартін. Повісті Семицарства. Таємничий лицар. Описані в повісті події сталися приблизно за 90 років до початку Гри престолів. На виїзді з міста Камінний Септ їхня валка втрапила під легкий літній дощик. Попереду їхав Дунк на старому бойовому огері Громі – Слідом яйк на молоденькій жвавій кобилці, якій дав ім'я Крапелька. У поводі яйк тягнув за собою мула-маестра, а той віз на спині дункове озброєння, яйкові книжки, постіль, намет, одяг, кілька чималих шматків твердої солоної яловичини, півбоклаги меду і два міхи води. Голову маестра від дощу боронив старий яйків крислатий солом'яний бриль, обвислий та незугарний, з прорізаними хлопцем дірками для вух. Собі ж на голову яйк сплів нового, як на думка нічим не кращого тільки без дірок. Перед міською брамою яйк раптом натягнув повід. Високо над нею на залізному шпичаку стирчала свіжісінька з виду голова зрадника. Рожева її плоті ще не встигла й позеленіти, хоча ага вороння вже взялося до справи. Пошматувало губи та щоки, а від очей лишило дві бурі ями, де дощ змішувався з загуслою кров'ю і витікав червоними слізьми. Голова розкрила рота, наче проповідувала щось до подорожніх. За своє життя Дунк не дивився такого вдосталь. Колись, як я був іще малим у король Березі, то вкрав голову просто зі шпичека, розповідав він Яйкові. Хоча насправді то Тхір заліз на мури, поцупив голову, бо Раф і Книж дражнилися, що він ніколи не зважиться. Але щойно прибігла варта, Тхір скинув голову донизу і піймав її саме Дунг. То був якийсь бунтівний князь чи розбійний лицар, а може звичайний собі горлоріз. Голова вона і є голова. За кілька днів на шпичаку однієї від іншої не відрізниш. Вони з трьома друзями заходилися лякати тією головою дівчат з Блошиного подолу. Наздоганяли їх провулками, ловили і не пускали, доки дівчата її не поцілують. Раф був брудкий, і жодна дівча-король берега не могла від нього втекти, тому голова не знала спочинку. Але про ті юнацькі звитяги яйкові краще не знати. тхір, Раф і книж. Троє малолітніх харцизяка, поміж них я найгірший. Вони з хлопцями бавилися головою, аж поки м'ясо на ній не почорніло і не почало відвалюватися. Дражнити дівчат нею стало нецікаво, і одного дня вони вихором влетіли до харчівні та вкинули голову до казана з юшкою. Гай вороння полюбляє спершу видлубати очі, казав він яйкові. Тоді западають щоки, плоть зеленіє. Він зиркнув на голову. Стійно, знайоме обличчя. А вже пане", підтвердив Яйк, це ж Септон Горбань, який три дні тому намовляв на пана кровокрука. Тоді він згадав. Та це ж Септон, служитель седмиці, хай навіть проповідував зраду. Його руки червоніють від крові брата і юного небожа, проказував Горбань до натовпу, що зібрався на базарній площі. За його волею чорна тінь задушила синів хороброго принца Валара у череві матері, де тепер наш молодий крон де його брат, наш улюблений Матарис, куди подівся ласкавий король Дайрон і звитяжний баелор з писолам, усіх проковтнула смерть, усіх до одного, а цей живе, блідий птах із кривавим дзьобом, що всявся на плечі короля Аериса і каркає йому до вуха. Пекельна мітка позначає його обличчя, порожнє око дивиться з глибин сьомого пекла. Це він наслав на нас посуху, суху, по шесті з губу. Піднімаймося, кажу я вам, і пригадаймо, що за морем у нас є правдивий король. Свята Седмиця є на небі, семицарство на землі, а чорний дракон дав життя семи синам» піднімаємося панове, і ви, шляхетні пані, не боріться. Повстаньте, хоробрі лицарі та дужі рільники, скиньте кровокрука ницого ворожбита і врятуйте одвічної кари ваших дітей та дітей ваших дітей. Що не слово, то зрада, і все ж моторошно бачити його отак на шпичаку з ямами замість очей. Еге саме він погодився, думк. Ще одна нагода швидше забратися з цього міста. Він торкнувся острогами громових боків, і вони з яйком виїхали крізь браму камінного септу під тихий шурхіт дощу. «Скільки очей має пан Кровокруг?» – загадували люди загадку. І відповідали – тисячу і ще одне. Хтось казав, що оправиця короля вивчав темні мистецтва, тому міг змінювати обличчя, набувати подоби одного кого собаки, ба навіть туману. Зграї кощавих сірих вовків буцімто полювали на його ворогів, а гайворони трупоїди вивідували і шепотіли таємниці, просто йому на вухо. Дунк дурних казок не слухав, але охоче вірив, що доглядачів кровокрукові не бракує. Колись він бачив згадану особу на власні очі це було у король березі. Князь Брінден водограй, мав шкіру білу, як кістка, і таке саме волосся. Єдине око, друге він втратив у битві проти свого зведенюка, лихого булата, на полі червонотрав'я. Було криваво-червоне, на що цій та шиї палала родима пляма винного кольору, від якої він отримав своє прізвисько. Коли місто залишилося далеко позаду, Дунк прочистив горло і мовив. Недобре це різати голову Божій людині. Що він такого зробив? Подякав язиком та й усе слова то вітер. Деякі слова вітер, а деякі зрада. Яйк був худий, мов тріска, самі ребра та лікті, але язика як сім дітків. Кажеш, наче справжній принцик. Яйк на принцика ображався, а думки раденький бував. Може, пане септон, але у проповіді збрехав. Посуха – то не провина пана Кровокрука, і велика весняна пошість теж. Може, й так. Але якщо відрізати голови усім дурням і брехунам, то матимемо півсеми царства порожніх міст. За шість днів потому від дощу лишилися самі спогади. Дунк зняв сорочку, щоб погрітися під літнім сонечком. Коли налетів легенький вітерець, прохолодний, свіжий і запашний, як подих красної діви, він аж зітхнув полегшено і оголосив. «Вода!» Чуєш, пахне? Озеро вже недалеко. Мені пахне тільки маєстер, пане, чи то пак смердить. Я як з усієї сили смикнув за мулів повід, бо майстер за своїм звичаєм миттю зупинився пожувати придорожньої травички. На березі озера є старий заїзд. Дунк зупинявся там, коли служив зброєносцем при старому лицареві. Пан Орлан казав, там варять добре темне пиво. Може, скуштуємо, поки чекатимемо на перевіз? Яйк кинув на нього погляд повний надії. До вечері скуштуємо, пане. якої ще вечері? Печеного м'ясива, відповів хлопець, смаженої качки. Та хоч миски кулишу, що подадуть, пане. Останнє вони їли гарячу страву три дні тому, а з тієї пори живилися паданками та смужками старої солонини твердішої закору. Непогано було б набити кендюха чимось поживнішим, перш ніж вирушати на північ. До тієї стіни шлях не близький. А якби же ще й переночувати, докинув яйку бережно. Може, пани, чпери не бажають? Виспав собі на соломі, пане, ображено буркнув яйк. В нас срібла катма, щоб по покорчмак розкошувати. Маємо двадцять три шеляги, три зірки, одного оленя і той старий уламок граната, пане. Дунг збентежено почухав вухо. Я гадав, ми маємо два срібняки. Мали два, поки ви не купили намета, лишився один, а не матимемо жодного, як почнемо спати за гроші у заїздах. Воно тобі треба начіпляти бліха з постелі біля якогось котолупа, дунк пирхнув. Мої власні не дуже мирять з чужими, поспимо й під зірками. Зірки гарні, погодився яйк, але земля твердувата, пане, кортить, бува, підкласти під голову подушку замість чобота. На подушках хай принципи сплять. Ліпшого за яйка зброєносця годі було й бажати, але час від часу в ньому прокидалася ясновельможність вельможність. А ти б краще не забував, що в малому тече драконяча кров. У Дункові ж текла жебрацька, як йому зазвичай торочили у блошиному подолі, коли не обіцяли, що як виросте, то напевне потрапить на шибеницю. Може, на пиво та гарячу вечерю я б на шкріб, але на постіль точно не дам. Ще треба чимось заплатити за перевіз. Останнього разу, коли він перетинав озеро, перевізник узяв з нього кілька мідяків. Але то було шість років тому, ба навіть сім, з тієї пори усе подорожчало. «Ну, – мовив Яйк, – переїхати можна і Чоботом?» «Не можна, – заперечив Дунк, – обійдемося без Чобота». Чобіт міг накликати біду. «Підуть чутки, люди полюбляють пліткувати». Його зброєносець не дарма ходив лисий, яйк мав волошкові очі старої Валірії та волосся, що сяєло пасмами битого золота, переплетеного зі сріблом. Для нього відростити волосся все одно, що почепити на груди герба з триголовим драконом. На вистаросі настали тривожні часи, у які ліпше не спокушати долю. Ще раз згадаєш про свій клятий чобіт, такого ляща дам у вухо, що перелетиш через те озеро. Я б краще переплив, пане. На відміну від Дунка Яйку мів плавати дуже добре. Раптом хлопець крутнувся у сідлі. Пане, хтось їде шляхом позаду нас, чуєте коней? Я не глухий. Дунк ще й пилюку бачив. Великий загін до того ж поспішає. Гадаєте, то розбійники? Яйк звівся на стременах, радше збуджений, аніж зляканий. Така вже в малого була вдача. Так галасують на дорозі не розбійники, а вельможні пани з почтом. Дунк смикнув за руків'я меча, щоб перевірити, як виходить з піхов клинок. А от нам краще заховатися обіч дороги, хай їдуть собі, пани бувають різні. Обережність не зашкодить, коли на залізному престолі сидів ласкавий король Дайерон, на шляхах було безпечно, не те, що зараз. Вони з яйком заховалися за кущем терену. Дунк зняв свого щита з мула і надів на руку. Довгастий, загострений знизу клином, облямований залізом сосновий щит, був старий, високий та важкий. Дунк купив його у камінному септі навзамін щита, якого довговерх порубав на тріски у їхньому річковому двобої, та не мав часу змалювати на щиті свого в'яза і падаючу зірку. Тому знак, похмурий сірий повішеник на гілляці, тимчасово лишився від попереднього хазяїна. Малюнок не був йому до вподоби, зате щита віддавали за дешево. Перші вершники пролетіли повз них за якусь мить. Два молоді паничі на баских румаках. Панич на гнідому мав на собі відкритого шолома без золоченої криці з трьома високими пір'їнами – білою, червоною та золотою. Такі самі прикрашали і кінський налобник. Воронець обіч першого був убраний у лазурово-золоті ладри. Коли він блискавкою мчав повз, його чабраком бігли кучері від вітру. Вершники галупували поруч, тюгукаючи і сміючись, та розвіваючи довгими кириями. Третій пан їхав слідом статечніше, на чолі довгої валки, що нараховувала зо два з половиною десятки людей. Там були машталіри, кухарі, пахолки трьох лицарів, кінні арбалетники та щитники, а до того з десяток вузів, навантажених лицарією, шатрами та усяким харчем. З панового сідла висів його щит темно-жовто-гарячий з трьома чорними замками. Дунк начебто пам'ятав цього герба, але звідки ля? Володар герба був уже немолодий, похмурий, з невдоволено скривленим ротом та коротко підрізаною, побитою сивиною бородою. «Може, він був на Ясенбродській луці?» – подумав Дунк. «Або ж ми з паном Арланом служили в його замку?» Старий заплотний лицар перебував за багато років на службі у стількох замках та панських обійстях, що думки половини згадати не міг. Раптом пан Рвучко смикнув повід на себе і зиркнув на терновий кущ. Гейти за кущем, ану, виходь! За його спиною два арбалетники наклали стріли на тятеви. Решта їхала собі далі. Дунк вийшов крізь високу траву зі щитом на плечі та рукою на руків'ї меча. Від пояса та вище він був голий, на обличчя лягла шаром руда пилюка, що здійняли коні. Дунк розумів невтішно, яким незугарним має видаватися на вигляд. Утім, спершу по дорожнім впав у око його зріст, і ті аж принишкли. «Ми не бажаємо сварки, мось пане. Нас тут двоє, я і мій зброєносець». Він кивнув Яйкові, щоб виходив. «Зброєносець? То ти називаєш себе лицарем?» Дункові не сподобалося, як панок на нього дивиться. Цими очима можна людину білувати. Він відчув задоцільне прибрати руку з меча. Так, я заплотний лицар, шукаю служби. Кожен розбійник, якого я вішав, казав те саме. Ваш знак на щиті може виявитися пророчим, пане лицарю, якщо ви не брешете про своє звання. Шибениця і повішеник – це ваш герб? Німось, пане, я не встиг перемалювати щита. Чого? Тікали від родичів убитого? Я купив його за чесні гроші. Три замки чорні на жовто-гарячому, де я їх бачив. Я не розбійник. Панові очі дивилися гостро, мов два кремені. Звідки у вас той рубець на щоці? Від нагайки? Від кинжала. Моє обличчя то не ваша справа, шановний. Мені судити, що моя справа, а що ні. Тим часом два молодші лицарі повернулися ристю, щоб подивитися, де це затримується головна валка. «Он де ти, гормеко!» – вигукнув вершник на воронці, худорлявий та гнучкий молодик з гарним чистоголиним обличчям шляхетних обрисів. На його комір спадало чорне блискуче волосся. Жупан був синього шовку, облямований золотим їдвабом. На грудях золотою ниткою було вигаптовано зубчастого хреста з золотими скрипками у першій і третій чверті та золотими мечами у другій і четвертій. Очі, що пасували до темної блакиті жупана, сяїли хитруватою веселинкою. «Алин уже був злякався, що ти з коня впав. Ой, боюся, це він таку відмовку вигадав, щоб не лишитися ганебно ковтати пилюку позаду. Хто ці двоє злодюжок?» – запитав вершник на гнідому й каж сіпнувся від образи. «Не смійте кликати нас злодіями! Це ваша пилюка, панове, змусила нас з'їхати з дороги і заховатися, щоб не втрапити до розбійників. Мій хазяїн, лицар Дункан, високий, а я його зброєносець». Паничі звернули на слова малого не більше уваги, ніж на жаб'яче кумкання. «Здається, здоровішого лобуряки я ще не бачив», – оголосив лицар трьох пір'їн. Він мав пухке обличчя і шапку кучерявого волосся кольору темного меду. «У сажня за вишки б'юся об заклад. Мабуть, як падає, то земля стогонить?» Думкові аж обличчя зачервонілося з люті. «Ти програв свій заклад, паничу», – майнула думка. Яйків брата Емон колись зміряв його і знайшов, що до сажня не вистачає піввершка. «Ото ваш бойовий кінь, пане Цибане», – запитав панич з пір'ям. Краще порізати його на м'ясо, більше зиску буде. Пана Алин часто забуває шляхетний звичай, мовив чорнявий. Прошу вас, пане лицарю, пробачити йому грубі слова. Але не проси пана Дункана дарувати тобі твою нечемність. Що ж поробиш? Даруйте пане. Він не чекав відповіді, а розвернув гнідого і затрусив дорогою. Інший лицар залишився. А ви прямуєте на весілля, пане. Паничева чемність чомусь підбурювала Дунка добряче смикнути його за волосся, та він придушив свої поривання і відповів, «Ми до перевозу, вельможний пане». «Ми також, але вельможні тут тільки гормик і о той жевжик, що поїхав уперед. Алин Глушняк, я ж такий самий мандрівний заплотний лицар, як і ви. Мене кличуть Яном Скрипалем». «Еге ж, ім'я саме заплотного лицаря». Але Дунк ніколи не бачив, щоб заплотний лицар так розкішно вдягався, узброювався та виїжджав. «Лицар з-за золотого плоту», – майнула в нього думка. «Моє ім'я ви вже знаєте, а зброєносця кличуть яйком. Моє вітання, панове, то їдьмо з нами до Білостін'я і зламаємо кілька списів на честь весілля князя Маслоплава, ручуся ви вмієте за себе постояти». Дунк не бився на турнірах від часів Ясенбродської Луки. Якби виграти кілька викупів, то на шляху до півночі ми б їїли, як вельможі, подумав він. Але тут пан з трьома замками на щиті мовив. Панові Дункану час рушати своєю дорогою, та й нам теж. Ян Скрипаль не звернув на старого жодної уваги. Я б з радістю схрестив з вами мечі, пане. Багато було в мене супротивників з різних країв та народів, але жодного разу такої статури, як ваша. Ваш батько теж був таким белетним. Я свого батька не знав. Прикро це чути. Мій власний панотець надто рано полишив мене на цьому світі. Скрипаль обернувся до пана трьох замків. Маємо припросити пана Дункана до нашого веселого товариства. Не треба нам таких, як він. Дунк не знав, що й казати. Заплотних лицарів з вітром у гамані не часто запрошували подорожувати з високородними панами. «Я б радше затоваришував з їхніми пахолками», – подумав собі дунк. Судячи з довжини їхньої валки, пан Глушняк та пан Скрипаль мали при собі машталірів ходити за конями, кухарів дбати про стіл, зброєносців чистити обладунки, стражників берегти їхні вельможні особи від нападу. А Дунк мав при собі яйка. «Таких, як він?» – засміявся Скрипаль. «Яких це таких? Великих назріст? Та подивіться ж на нього, нам потрібні дужі бійці. Нові мечі кращі за старі імена, як я чув від людей». Від дурнів ви те і чули, ви геть нічого не знаєте про цього добродія. Може він просто горло різ, а може шпигун кровокрука. Я нічий не шпигун, відказав дунк, і не треба мось панові розмовляти про мене так, наче я в землі у вісні чи десь на стіні. Очі кремені роздивилися його знову. На стіні вам саме й місце, перепрошую пана, рушайте просто туди, не заблукаєте. Не зважайте, мовив скрипаль, він у нас старий та жовчний, геть усіх у чомусь підозрює, а мені й гормику цей хлопець до душі. «Пане Думкане, чи не поїдете ви з нами до Білостін'я?» «Мось, пане, та ж я. Хіба йому личить таборувати поруч із такими вельможами? Їхні пахолки поставлять шатра, машталіри поратимуть коней, кухарі подадуть каплунів або ж яловичі окости. А що робитимуть Думкій яйк? Сядуть на землю поруч і гризтимуть тверду солонину?» «Я не можу». «От бачите», – зазначив господар трьох замків, – «він своє місце знає і розуміє, що воно деінде, а не поруч з нами». Панок повернув коня на дорогу. Пан Глушняк уже, мабуть, на три версти від'їхав. «Доведеться нас догнати того блазня ще раз». Скрипаль подарував Дункові винувату посмішку. «Можливо, ми ще стрінемося, я цього сподіваюся. Мрію все-таки випробувати списа проти вас». Дунк не знав, що й казати. «Щасти вам на чесному полі!» – нарешті спромігся він, та пан Ян уже обернувся і ринув завалкою. Старший пан рушив селідом. Дунк був радий побачити їхні спини, бо не вподобав ані ті крем'яні очі, ані зверхність пана Алина. Та й скрипаль, хоча поводився чемно, викликав сторожкий подив. «Дві скрипки, два мечі і зубчастий хрест», – мовив він до яйка, видивляючись у пилюка за панською валкою. «Чий це дім?» «Нічий, пане. Такого щита немає у жодній гербовниці». «Може, він і справді заплотний лицар?» Дунк сам вигадав собі гарба на Ясенбродській луці, коли лялькарка на ім'я за Зависока спитала його, що він хоче бачити на своєму щиті. «А о той старший чи не родич він дому Фреї?» Фреї мали замки на щитах, і їхні маєтності саме починалися неподалік. Таж на гербі фреїв два сині замки, з'єднані мостом проти сірого поля, а тут три замки чорні на жовто гарячому пане, і де ви бачили між ними моста? Ніде. Завжди так робить, аби мене подратувати. Наступного разу закотиш мені очі, такого ляща дам у вухо, що назавжди викотяться з голови. Я й квинувато похнюпився. «Я не хотів. Байдуже, що ти хотів. Скажи, хто він такий та й годі?» «Гормон Пик, князь на зори шпилі. Це десь у обширі, так? Він справді має три замки?» «Тільки на щиті, пане. Дім Пик колись мав три замки, але два втратив». «Як це можна втратити два замки? Битися за чорного дракона, пане?» «Ова!» Дунк відчув себе тупаком. «Знову те саме». Вже 200 років державою правили нащадки Айгона завойовника та його сестер, які з'єднали сім королівств у одне семицарство і викували залізний престол. На королівських корогвах зображували триголового дракона дому Таргаріен, червоного на чорному. 16 років тому син байстрюк короля Айгона IV на ім'я Даймон Чорножар підняв повстання супроти свого брата, що народився у чесному шлюбі. Даймон також зображав на корогвах триголового дракона, але зазвичай байстрюків обернув кольори. Його повстання скінчилося на полі, названому Червонотрав'ям, де Даймон загинув разом із двома синами-близнюками під дощем стріл князя Кровокрука. Високородні бунтівники, які здалися і схилили коліна, були змилувані, але багато хто втратив землю, титули, гроші. До того ж, геть усі віддали престолові заручників на знак майбутньої покори. Три замки, чорні на жовто-гарячому. Я пригадав, пан Арлан не любив згадувати червонотрав'я, та якось на підпитку розповів, як загинув його сестринець. Дунк не почув знову голос старого, відчув його винний подих. Рогер із Грошодубу, ось як його звали, голову йому розбив буздуганом пан з трьома чорними замками на щиті. Князь Гормон Пик. Старий навіть не знав його імені, або ж не хотів знати. До тієї миті пан Пик і Ян Скрипаль разом із почтом перетворилися на руду куряву в далині. Це було шістнадцять років тому. Самозваниць загинув, а ті, хто билися за нього, пішли у вигнання або отримали прощення. Хай там як, мене це не стосується. Скільки з часу вони їхали мовчки, слухаючи птахів, які цвірінькали так, німов щось випрошували. За дві чи три версти Дунк відкашлявся і мовив. Той молодик казав про якогось маслоплава, чи це тут неподалік? На тому боці озера, пане, князь Маслоплав був коронним підскарбієм за короля Егона. Коли на залізний престол сів король Дейрон, то зробив його правицею, але ненадовго. Його герб – помережені хвилі, зелені, білі та жовті, пане. Яйк страшенно полюбляв викаблучуватися знанням гербової науки. «Він друг твоєму батькові?» Яйк скривився. Панотеці його ніколи не любили. За часів повстання другий син пана Маслоплава бився за самозванця, а старший – за короля. Так він гадав викрутитися, хай як доля обернеться. Сам князь Маслоплав не бився ані на чойому боці. Поміркований пан, як сказав би дехто. Боягузливий, як сказали б пан батько. А вже ж. Принц Майкар був чоловік погордливий, важкий на вдачу і скупий на ласку. Аби й дістатися королівського гостинця, нам доведеться їхати через білостіння, Може, заразом наб'ємо кендюхи? Від самої думки в нього забурчав живіт. Може, комусь із весільних гостей нагодиться почет, приміром, п'яного відвести спати? Та ж ви казали, що ми їдемо на північ? Стіна стоїть вісім тисяч років, а вже ж простоїть без нас іще тиждень. Звідси дотуди туди кілька тисяч верст, а нам не завадить трохи срібла у гамані. Думку явив, як він верхи на громі вибиває з сідла того кислоокого старого князька з трьома замками на щиті. Думка зігріла його. Вас переміг зброєносець старого пана Орлана, ось що я скажу йому, коли він прийде викупляти свою лицарію. Хлопець, що замінив убитого вами, старого це втішило б. Чи не надумали ви записатися до забави, га, пане? А хіба мені вже не час? Ой, не час, пане то, може, мені вже час дати тобі доброго ляща у вухо? Виграти два двобої та й годі, забрати два викупи, віддати один, і ми рік їстимемо по королівському. Якби там влаштували бугурт, я б записався. Дунків зріст та сила краще слугували йому в бугурті, аніж у кінному двобої. Але ж на весіллях зазвичай не влаштовують бугуртів, пане. Зате на весіллях зазвичай влаштовують бенкети. Перед нами довгий шлях. Чому б не розпочати його хоч раз із добре натоптаним черевом?